Безмежна пристрасть. Запитуєш себе, чим же він приворожив дівчину. А старий глибоко затягується, випускає цівку диму і покашлює. Сьогодні на поверхню повилазили самі гниди. Кидає недополох вниз, а вітер відносить його в бік, намагаючись підхопити. Кличуть до столу, з'являється Марта, Борис спить у м'якому кріслі, а його дружина просить, аби його не турбували. Йому вже на сьогодні досить, оскільки не вміє клята сволота пити горілку. Моряк також помітно нев'яжелика і з безперестанку натякає всілякі несинітниці хрещені матері Бориса, яка через надміру делікатність змушена слухати і терпіти бризки його слини поки блондин нарешті не лишає її у спокої. Ідеш по нужді, і не доходячи до туалету відчуваєш руку, що вхопила тебе за лікоть. Повертаєшся, і бачиш Ірину, яка підступає в притул і гаряче тебе цілує. Кажеш їй, що зараз не час і не місце, вона миттєво зникає. «А що це ви тут, так сказати, робите?» Чуєш за спини голос моряка, який погойдується між стінами коридору, наче на кораблі під час шторму. Він дарує оскал своїх жовтих зубів і зізнається, що господиня добра сучка. Перед нею важко стояти, так і хочеться їй стромити. Жартуєш, що така вже природа жінок. І відходиш від п'яного, звільняючись від його перегару. Ірина подає чай і печиво. Випивайте перечаєм ще по одній. Закусуйте легкими бутербродами. Марта знову смикає тебе за штанку, благаючи більше не пити. Хочеш затопити їй в обличчя? Бо за цей вечір її перестороги тебе добряче дістали, але стримуєшся. Моряк затягує нудну народну пісню, яку співають переважно за усіма можливими застіллями, і яку одразу підхоплюють жінки. Марта жаліється, що в неї, здається, піднялася температура. Ірина, не ливай ще по одній. Відчуваєш, що все далі п'янієш. До тебе звертається старий з пропозицією випити за жінок. Не можеш відмовити, не Перевертаєш тарілку, і вона падає зі столу. На тебе сичить Марта, під столом до болю стискаєш її за ногу, від чого вона здригається і починає тихо докоряти. Після цього не виявляє бажання більше з тобою спілкуватися. Кажеш, їй пошепки все, що про неї думаєш, то є щастя, дурепо, що ми не самі. Ото задушив, як гадину паршиву. Це в чують, бо голос повної жіночки докучає зауваженням, що так брутально ставитись до жінок не личить. Ох і молодьож пішла. Тобі допомагають вийти на балкон, аби міг провітритися. Бачиш своє улюблене місто, як воно розкинулося і тягнеться далеко-далеко до горизонту. Сидиш самотня на балконі, Зіпершись на стіну і картаєш себе, Щодень минув намарно. Хочеш підвестися, аби вийти, Але ноги не слухаються, Потягуєш цигарку і заплющуєш очі. Незабаром стемніє. У місті поволі вливатиметься тиша, Вона буде непомітна, як саме повітря. Посміхаєшся, це тільки кволість, яка матиме інший вигляд. Зараз вона ще більше розілється, наповнить квартали своїм холодом, просочиться в автомобілі, в квартири, в очі людей, де згорнеться в клубочок, наче кошеня. Солодкий морок, окутає втомлені свідомості. Розплющуєш очі бачиш, здається, Валерію, яка сміється. «Чого либу давиш?» «Находить на тебе несподівана людь!» Вона сміється ще дужче. Тебе підхоплює холодна течія, несе в обійми з зеленого гамору,